Суворим голосом мовив Мельхі Христос сказав, а ще ударять тебе в ліву ланіту, підстав праву, а хто меча підняв, одмечай, загине. Коли мова йде про саму тільки мою шкіру, то і підставляй її. В своєму ділі твоя воля чинити так, як знаєш, не вгавав Аркадій. А якщо руйнують церкви, катують народ, занапащають його душу, то осторонь стояти – це, на мою думку, ех, ще Христом вибивають очі. Та Христос же сам не помилував крамарів і міняй, які залізли в його храм і заходилися торгувати, а взяв він у руки вірьовку, в столи їх поперекидав, а самих крамарів – за двері. «Ти блюзнірствуєш?» – сплеснув руками Мельхіседек. Архідеякон одразу замовк. Отець Аркадій від щирого серця заступився за Нюнайда. От гарячої любові до народу і до святої нашої віри. І хіба не боляче, склавши руки, дивитися на муку. Пал душі можна охолодити, але вбити в ній любов до братів не можна. Маловіри, гарячо звався гумен: Господь є промислитель наш, він покарання, він і суддя. Без волі його не впаде і єдиний волос, Усе твориться в світі з волі царя царів. Виходить, якби ми підняли на розбійників і напасників добню, то це теж було б з волі вседержителя, буркнув Аркадій і, схаменувшись, замовк остаточно. Отець Мельхиседек сумно подивився на всіх і нічого не промовив, тільки полегшив свої груди болісним зітханням. Але що в тому зітханні таїлося? Скорбота за непокірних духом чи мимовільна згода з їхніми думками? Усі задумалися. Отже, все скінчиться примиренням, майнула в найденій голові думка. Бідолашний люд примуся заспокоїтися. Як йому житиметься, не нам те знати, а причини здійняти за нього меча не буде. І цей пекучий вогонь у грудях повинен буде згаснути, розвіятись. А мені ж як? Спокійно доживати віки в монастирі, чи впасти в легкодухість? Ні, ні, але душно тут. Давить груди ця ряса, ні діла, ні життя. Усі Аркадій і навіть старець Елпі Дифор не вірять в обіцяний мир, а вірять тільки в силу відсічі. А циганка яких страхіть мені наговорила. Згадаю, і досі волосся на голові ворушиться. Але, видно, набрехала вона. Нічого схожого на її слова нема. Мабуть, доведеться поховати себе тут. Ех, життя! Мельхісадек нарешті підвівся свого місця, прошепотів молитву перед розп'яттям і промовив лагідно і тепло. Не будемо бентежити свій дух сумнівом, братіє. коли ми паче в дні радості, в дні посланого нам Богом торжества, дай, брате, послання нашого архіпастеря, я покладу його в скарбничку. Низько вклонившись, Найда передав архімандритові великий аркуш паперу, списаний в язю, із словотитлами і іншими надрядковими знаками. Мельхізетек розгорнув його, розіклав знову старанно і згорнув у рурку. Та коли він почав легким постукуванням з гортка об ручку крісла вирівнювати його краї, з рурочки несподівано випав невеликий клаптик паперу – і перевернувшись у повітрі два-три рази, залетів під лавку. Щось випало, стрепенувся найда, і проворно діставшись під лави папірця, подав його архімандритові. Мельхісадек взяв той клаптик. На ньому з одного боку було щось написано латинськими літерами. Поволі підніс він до очей своїх записку і довго до неї придивлявся, немов ледве розбираючи почерк або розгадуючи таємничий зміст незрозумілих слів. Усі з живою цікавістю дивилися на архіпастеря, а обличчя його тим часом укривалося мертвотною блідністю. «Звідки взявся папірець цей?» – звернувся нарешті Мельхіседек після довгої мовчанки Найде. «Не відаю, святий отче, мабуть, був у середині згортка». «Але ця приписка не владики і не з Переяслава. А що в ній написано?» – супровано, спитав Елпі Дейфор. «Смертний вирок мені відляхів!» – усі перезернулися і закам'яніли. «Заспокойтеся, браті, це не вперше», – промовив з доброю усмішкою Мельхіседек.